Tizenkilencedik fejezet Szótlanul, vagy halk nyomott beszélgetéssel gyülekeztek az utasok az ebédlőben. Szinte mentegetőzés látszott az arcukon, hogy ilyen szomorú napon villás reggelire tudnak gondolni. Tim elerton néhány perccel elkésett. Az édesanyja már a helyén ült. Timnek a rendesnél is rosszabb volt a kedve. Bár soha ne jöttünk volna erre, az átkozott kirándulásra morogta. Mrs. Allerton sóhajtva meg a fejét. Én is azt kívánom, fiam, szegény, gyönyörű teremtés. Milyen kár érte. Borzasztó, hogy valaki képes volt hideg megölni. Azt a szegény gyermeket is úgy sajnálom. jacqueline -t? Igen, olyan rémesen boldogtalannak látszik. Jobb lett volna, ha megtanulja, hogy ne hordozzon magánál gyöngyházagyú játékpisztolyokat mondta idegen Tim, és megkente a vajas kenyerét. Bizonyosan nem volt, aki jóra nevelje. Persze, anyám, a régi óta. Rossz kedvű vagy, Tim. Ki a csoda ne lenne? Az ember legfeljebb szomorú, ha ilyesmi történik, de hogy dühös legyen? Persze, te csak a romantikus oldalát nézed a dolognak. Gondolj arra is, kérlek, hogy nem kellemes, ha az ember gyilkossági ügyekbe keveredik. Ugyan! kent meg Mrs. Ellerton. Már csak nem. Pedig bizony igen. Aki a hajón van, az mind gyanús. Mi ketten is. Elméletileg persze gondolom, de hogy komolyan gondolnák, ez nevetséges. Nincs abban semmi nevetséges, hogy egy gyilkos van közöttünk. És lehetsz olyan ártatlan, mint a ma született bárány, szellálban vagy asszúámban egy csapat kellemetlen rendőrtisztviselő fog majd kifaggatni. Hát, ha addigra meg is találják a gyilkost. Hogyan ki találná meg. Monsieur Poirot? Az a vén majom, az csak beszélni tud, és a bajuszát sodorgatja. Tim, drágám, lehet, hogy igazad van, de ha valóban át kell esnünk ezeken a kellemetlenségeken, akkor tegyük olyan vidáman, amennyire csak lehetséges. De Tim nem derült fel. Meg aztán eltűnt Linet gyöngycsora. Valaki ellopta. Gondolom, ez lehetett az indítók. – Már miért lenne ez? Összekevered a dolgokat. – Ki mondta neked, hogy eltűntek a gyöngyök? – Ferguson. Egy barátjától hallotta, aki a gépházban dolgozik, az meg a szobalánytól tudja. – Nagyon szép gyöngyök voltak, mondta Mrs. Elerton. Most jött poáró, meghajolt és leült az asztalhoz. – Bocsánat, elkéstem kisé. – Nyilván sok volt a dolga, úgy van, madam. Egy üveg bort rendelt a Stuartnál. Mrs. Elerton mosolyogva jegyezte meg: Milyen álhatatosak vagyunk mind a hárman. Monsieur Poirot állandóan bort iszik, Tim szódásvizkit, én meg megkóstoltam már az összes fajta ásványvizet. No csak, nézett rá hirtelen Poirot nagy szemmel micsoda gondolat! Aztán egy gyors várrándítással elhessegette, ami eszébe jutott, és könnyed csevejbe kezdett. – Hogyan érzi magát, Mr. Doyle? – kérdezte Mrs. Elerton. Elég súlyos a sérülése. Dr. Bessner aggódik, mikor érünk már asszúámba, hogy megröntgeneszhessék, és kivegyék a golyót, de bízik benne, hogy nem marad tartós következménye. Szegény fiú, tegnap még milyen boldog volt, és ma reggel, halva a felesége, ő meg átlőtt lábbal fekszik, de remélem nem haragszik túlságosan arra a szegény leányra. Mademázer Jacqueline-ra? kérdezte Poirot. Ó, biztosíthatom, madám, hogy éppen ellenkezőleg, aggódva kérdezősködött róla. Timhez fordult. Tudja, pszichológiai magyarázata van a dolognak. Míg Mademoiselle Jacqueline csak bosszantotta az üldözésével, haragudott rá. Most, hogy megsebesítette, talán egész életére, most rendben van minden. Mintha elfújták volna az indulatát. Meg tudja ezt érteni? Igen, azt hiszem, mondta lassan Tim. Míg utána járt minden üvé, nevetségessé tette. Igaza van, bólintott Poirot. Nagy dolog a férfi büszkeség, de most, ha egy bizonyos szempontból nézzük, Jacqueline lett nevetséges. Mindenki sajnálja őt, és Simon, és Simon nagyvonalúan megbocsáthat, fejezte be Mrs. Allerton, hogy a férfiak milyen gyerekesek tudnak lenni. Igazi női kielentés, és mint ilyen persze nem igaz, morgott Tim. Poirot elmosolyodott, és azt mondta Timnek. Mondja csak, Madame Doyle kuzinja, Mademoiselle Joanna Southwood, hasonlít Madame Doyle-ra. Attól tartok ön téved, Monsieur Poirot. Joanna az én kuzinom, Linetnek a barátnője volt. Á, ah, pardon, megzavarodtam kissé. Ő az a hölgy, aki olyan sokat szerepel a lapokban. Egy ideje felfigyeltem rá. Miért? kérdezte Tim élesen. Poáró félig felemelkedett ültében, hogy üdvözölje jacqueline aki most lépett a terembe. Ki volt pirulva, és mintha futott volna, kise gyorsan lélegzett. Amint a helyére ült, poáró visszafordult az asztaltársaihoz, és mintha elfeledkezett volna Tim kérdéséről. Nem tudom, más hölgyek is olyan könnyelműek, mint amilyen Madame Doyle volt? – A nyaklánca csak ugyan eltűnt? – kérdezte Mrs. Elerton. Ki mondta önnek, madám? – Ferguson, szólt közbe Tim. Poáró komoran bólintott. – Valóban eltűnt, madam. Ez minnyájunknak kellemetlen – jegyezte meg Mrs. Elerton. Éppen az előbb emlékeztetett Reá a fiam. Tim figyelmeztetően nézett Reá, de Poáró szólalt meg – – Á, vannak talán tapasztalatai a témában? Járt már olyan házban, amelyet kiraboltak? – Soha! – Dehogy nem, drágám! Voltál Porterlingtonéknál, amikor eltűntek annak a rémes nőszemélynek a gyémántjai. – Folyton összekevered a dolgokat, anyus! Akkor voltam ott, amikor kiderült, hogy a gyémántok, amiket a ronda vastag nyakán visel, hamisak. A csere hónapokkal korábban megtörténhetett ami azt illeti, sokak szerint ő maga cserélte ki őket. Ezt nyilván Joanna mondta. Joanna ott sem volt. De hallott róla, és nagyon is reálvallana, hogy ilyet mond. Te soha nem kedveltett Joanna-t, anyus. Poirot gyorsan témát váltott. Az jár a fejében, mondta, hogy asszúámban vásárol valami értékes holmit. Mondjuk valami szép bíbor aranyszövetet egy indiai kereskedőtől. Persze, vámot kell majd fizetni utána, de azért. Azt mondják, el is szállítják nekem, és hogy az árak igazán nem magasak. Mit gondolnak, biztonságban kiszállítanák? Mrs. Ellerton azt felelte, hogy sok ismerőse küldetett már árut haza Angliába ezekből az üzletekből, és minden rendjén megérkezett. Bien, akkor én is így teszek majd. Mennyivel több a bonyodalom, ha Angliából vár az ember csomagot? Volt már tapasztalatuk ilyesmiben? Kaptak valaha csomagot, míg utaztak? Nem is tudom. Te rendeltél néha könyveket, ugye, Tim? De azok rendben megérkeztek. Ah, a könyv az más. Mikor behozták a csemegét, minden előzetes bejelentés nélkül felállt rész, és elmondta, amire készült. Körvonalazta röviden a gyilkosságot, és megemlítette, hogy a gyöngy eltűnt. A nyomozás érdekében át kell kutatni a hajót. Felkérte az utasokat, hogy még a kutatás tart, maradjanak az ebédlőben. Ezután, ha az utasok egyetértenek, és bizonyos benne, hogy így lesz, mindenkit személyes motozásnak is alávetnek. Poirot némán odaállt az oldala mellé. Az utasok közt zsibongást támadt. Izgatott, felháborodott, ilyet hangok hallatszottak. Közvetlenül, mielőtt rész kilépett volna a teremből, Poáró a fülébe súgott valamit. Az ezredes bólintott, és odaintette Stuárdot. Utasításokat adott neki. Majd Poáró kíséretében kilépett a fedélzetre, és bezárta az ajtót. Megálltak egy pillanatra a hajókorlát mellett. Rész cigarettára gyújtott. Nem rossz ötlet, mondta halkan. Mindjárt meglátjuk, igaza van-e. Adok nekik három percet. Még egy perc sem múlt el, mikor a Stuart, akinek rész megmondta, hogy maradjon bent az utasokkal, kitekintett az ajtón. Igaza volt, uram. Az egyik hölgy mondta, hogy sürgős megbeszélni valója lenne az urakkal. Igen? kérdezte elégedetten rész. Kicsoda? Miss Bowers, kérem szépen, az ápoló nő! Rész arcán meglepődés látszott. Vezesse be a dohányzóba! Más senki ne jöhessen ki az ebédlőből! Parancsára, az egyik társam segít! Visszament. Poirot és Rész a dohányzóba siettek. Alig értek oda, mikor a Steward is benyitott Miss bowers -szel. Az ajtó becsukódott, a Steward azonban visszament a többiekhez. Nos, Miss Bowers nézett rá az ezredes fürkészően. Mit tehetünk önért? Miss Bowers, mint mindig, tökéletesen nyugodnak látszott. Bocsánatot kérek, ezredes úr, mondta. De az adott körülmények mellett legajánlatosabbnak véltem, ha azonnal beszélek önökkel, és itt kinyitotta a kézitáskáját, átadom ezt. Kivette a gyöngycsort, és oda tette az asztalra.